a Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo analitukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu aliyetujalia kuiona siku njema ya leo na akatupa kibali cha kulitafakari neno lake pamoja na kuomba na kuliitia jina lake. Maombi ya wiki hii yanaongozwa na neno la Mungu kutoka katika unabii wa Sura ya 22 mstari wa 30 hadi 30 na moja. Ezekieli, sura ya 22 mstari wa 30 hadi 30 na moja. Bwana anasema Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu lakini sikuona mtu Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye boma na kusimama mbele zangu mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu lakini sikuona mtu kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao asema Bwana Mungu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 atakaye litengeneza boma na kusimama mbele za Bwana mahali palipo bomoka ili kuizuia ghadhabu ya Bwana isimwagwe juu yao Bwana hasemi anatafuta kikundi cha watu wala kusanyiko kubwa anamtafuta mtu mmoja tu aliyetaari kutumika kwa ajili ya wokovu na ukombozi wa watu wote Swali ni je mtu huyo anayetakiwa kusimama sasa ni wewe Mtu huyo anayetakiwa kusimama sasa ni wewe? Je, uko tayari kulitengeneza bomo kwa kusimama mbele za Mungu kwa toba kwa ajili ya nchi yako isije ikaharibiwa na Mungu kwa ajili ya dhambi yake? Je, uko tayari kumomba Mungu aigeuzie hasira yake mbali na familia yako na ukoo wako na taifa lako ili mkapate kuishi? Hii ni hatua ya kuwajibika kwa ajili ya dhambi za wote ili Bwana apate kuturehemu. Kusimama mahali palipo bomoka ni hatua ya kuwajibika kwa ajili ya wote ili Bwana apate kuturehemu. Lakini kama sisi tunoitwa kwa jina la Bwana tutakataa kuwajibika, ni muhimu kufahamu hata sisi na uzao wetu hatutabaki salama. Kama sisi tunoitwa kwa jina la Bwana tutakataa kuwajibika. Ni muhimu kufahamu hata sisi na uzao wetu hatutabaki salama. Hilo ndilo Modekai alilotaka Esther alifahamu alipomtaka asimame mahali palipo bomoka kwa ajili ya Wayahudi. Modekai alitaka Esther afahamu hata baki salama asipokubali kusimama mahali palipo bomoka kwa ajili ya Wayahudi. Modekai alimwambia Esther kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapo atokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine Ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako Walakini ni nani ajuae kama wewe hukuujia ufahame kwa ajili ya wakati kama huo Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapu atokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukuujia ufame kwa ajili ya wakati kama huo? Imeandikwa hivyo katika kitabu cha Esther sura ya 4 na mstari wa 14. Rafiki mpendwa, ni nani ajuae kama wewe hukuujia ufame wa Mungu kwa ajili ya wakati kama huu? Ni nani ajuaye kama wewe Hukuujia ufahame wa Mungu kwa ajili ya wakati kama huu Bwana hakutokoa ili tusubiri tu siku ya kwenda mbinguni Bwana hakutokoa ili tusubiri tu siku ya kwenda mbinguni tumeokolewa ili tusimame kama makuhani wa Mungu duniani Bwana hakutokoa ili tusubiri tu siku ya kwenda mbinguni tumeokolewa ili tusimame kama makuhani wa Mungu duniani imeandikwa katika ufunuo wa Yohana sura ya 5 msalwa wa 9 na 10 Ufunuo wa Yohana 5:9-10 Nao waimba wimbo mpya wakisema Wastahili wewe Yesu kukitwa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake kwa kuwa Yesu ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu nao wanamiliki juu ya nchi ukafanya kwa ufame na makuhani kwa Mungu wetu nao wanamiliki juu ya nchi rafiki mpendwa tumenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo na kufanywa kwa ufame na makuhani kwa Mungu wetu tupate kumiliki juu ya nchi nafasi ya kifame inatupa mamlaka ya kimungu ya kumiliki na kutawala juu ya nchi nafasi ya kikuhani. inatupa kibali cha kusimama mbele za Mungu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 neema ya Mungu. Tusipozitumia nafasi hizi zilizo kwa damu ya Yesu Kristo, tutakuwa hatuitendei ite, hatu haki neema ya Mungu. Neno la Mungu katika Waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 6 mstari wa kwanza na wapili. Waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 6 mstari wa kwanza na wapili katika Biblia kwa tafsiri Neno imeandikwa. Kama watendakazi pamoja na Mungu Tunawasimsiipoke neema ya Mungu bure. Kama watendakazi pamoja na Mungu, tunawasimsiipoke neema ya Mungu bure. Kwa maana asema, wakati wangu uliokubalika nilikusikia siku ya wokovu nilikusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio huu, siku ya wokovu ndio sasa. Rafiki mpendwa, laana zinazotesa familia, ukoo, kabila na hata taifa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 kumtafuta Mungu kwa maombi na kulitii neno lake naye Bwana atatufanikisha. Kinachotakiwa kwetu ni sisi kujitia nia kumtafuta Mungu kwa maombi na kwa kulitii neno lake naye Bwana atatufanikisha. Haya yafuatayo ni maombi ya kujiweka wakfu kwa kila mmoja ye wetu anayetaka kuwa mtengeneza boma. Maombi ya kujiweka wakfu kuwa mtengeneza boma tuombe Mungu Baba wa mbinguni, ulieniita kuingia katika ufalme wako na kunifanya ufamme na ukuhani kwa damu ya Yesu, ninakuabudu na kukutukuza. kuimidi na kukusifu. Ninakushukuru kwa kibali ulichonipa cha kulitengeneza boma na kusimama mbele zako mahali palipo bomoka kwa ajili ya uokovu na ukombozi wa nchi na watu wake. Ninakuomba unisamehe pale nilipokaa kimya Nikaacha kusimama katika damu yangu. Nisamee e Bwana, pale nilipohukumu watu badala ya kuwaombea toba na rehema. Nisamee Bwana, kwa kuwa sikusimama kwa uaminifu katika nafasi ulioniweka ya kifame na kikuhani. Nitakase hivi leo kwa damu ya Yesu Kristo na kuniwezesha kwa Roho Mtakatifu, nipate kulitengeneza boma na kusimama mbele zako mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi yetu na watu wake. Baba ninajitia kwa jina la Yesu Kristo. Kutafuta uso wako kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kwa maombi ya toba na rehema, kwa unyenyekevu na utii kwa neno lako, kwa ajili yangu na kwa ajili ya nchi yangu, tukapate kusamehewa na kuwekwa huru mbali na laana na vifungo. Ninajiweka wakfu kwako kwa Mungu baba yangu. Ninakuomba unitie nguvu na kunijaza Roho Mtakatifu wako. Nipatie kusimama pasipo kukata tamaa. Niongoze Roho Mtakatifu nisimame kwa ajili ya uzao wetu nainchi yetu. Niwezeshe kuiona dhambi inayo tutafuna, nikapate kutubu mbele zako kwa jina la Yesu. Ninakuomba e Roho Mtakatifu ukatooneshe na mlango wa kutoka, tukapate kuona wema wako kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa kwani mapenzi yako kutuokoa na sio kutuangamiza. Romano umetufanyia nafasi ya kuomba toba na kupata rehema zako. Jina lako litukuzwe milele bwana. Ninajifunika damuni mwako Yesu, mimi na watu wote ulionipa katika maisha yangu. Ninafunika huduma na kazi zote ulizotupa. Ninaifunika nchi na watu wake wote kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaamini kuona wema wako bwana katika nchi ya walio hai. Jina lako litukuzwe milele Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo. Leo ni tarehe Novemba, mwaka wa tatu. Rafiki mpendwa, ni nani ajuae kama hukuujia ufame wa Mungu kwa ajili ya wakati kama huu? Ni nani ajuae kama wewe hukuujia ufame wa Mungu kwa ajili ya wakati kama huu? Mungu na atusaidie tuweze kujitia nia na kusimama mahali palipo bumoka, kwa ajili ya kuomba toba na rehema kwa ajili yetu na kwa ajili ya jamii yetu. Mungu akubariki uwe na siku njema. Damu ya Yesu ikunene mema kinyume cha mabaya yote. Amen.